Cuvântul celor abătuți de la adevăr slujește numai la necinstirea lui Dumnezeu, la tulburarea sufletelor și la răsturnarea credinței. Orice lucru al lui Dumnezeu, spus altfel decât este el arătat în cuvântul Sfintei Scripturi, este abatere de la adevăr și răstoarnă credința sufletelor. Orice împotrivire față de adevăr este o împotrivire față de viață și fericire. Numai omul care primește adevărul și-l ascultă este cu adevărat liber, cu adevărat om al păcii, cu adevărat om sfânt. Adevărul face din om ființă cerească, îmbrăcată totuși în straie de lut. Cine calcă îndrăzneț cu bocancii nepăsării peste fața frumoasă a adevărului, același crește drum spre cea mai întunecoasă noaptea nenorocirii. Graba și ușurătatea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 Nimic nu este mare și bun în noi dacă nu-i adevărat. Răsplata adevărului este cea mai dulce mângâiere. Când omul este cu adevărul și adevărul este cu omul, cine nu vrea să gândească, n-ajunge la adevăr. Pâinea adevărului nu se câștigă decât prin muncă stăruitoare, prin cercetare adâncă și prin lepădare de sine. Niciun suflet nu va putea afla adevărul care mântuiește, dacă mai întâi de toate nu se dezbracă de hainele din lume, de familie, de religia moștenită. Dacă eu mi-am găsit odihna în adevăr și adevărul își va găsi odihna în mine, și atunci pot împărți odihna în jurul meu. Dacă nu ai adevărul în tine, nu-ți va fi de niciun folos adevărul din afara ta. Adevărul, ca și hrana, îți folosește numai dacă îl ai în tine. Adevărul curat este numai acela care lucrează prin dragoste și dragostea curată este numai aceea care lucrează în adevăr. Nicio altă ocupație nu-i mai însemnată în viață decât căutarea adevărului și contopirea cu el după ce l-ai găsit. Nimeni nu poate găsi adevărul și apoi să l-urmeze dacă nu se leapă de „eu”. Numai cine se pierde pe sine află adevărul. Adevărul singur sfințește. Dacă cineva a pornit să caute adevărul chiar pe căi greșite, va ajunge să descopere adevărata cale și adevărata față numai să caute cu inimă sinceră. Dumnezeu îi dă acest har. Ca să afli adevărul, este treaba cea mai urgentă din câte există pe pământ. De adevăr atârnă viața. Pentru cel ce fuge de adevăr, adevărul devine un câine care îl mușcă. Cine pune condiții adevărului, nu va ajunge niciodată să mănânce din pâinea lui. Singura condiție pe care adevărul o pune sufletului este să nu îi se pună condiții. Cine bat jocorește adevărul, își bat propria sa fericire, pentru că nu există fericire fără adevăr. O cara adusă minciunii și fățărniciei este lauda adevărului. Adevărul față de minciună și față de fățărnicie nu se poartă cu mănuși, ci scoate sabia și taie. Adevărul nu se teme și nu se rușinează de oameni, oricine ar fi ei, ci își spune limpede solia oricare ar fi urmările. E mai bine să fim certați de adevăr spre îndreptarea noastră, decât să fim lăudați de minciună spre distrugerea noastră. Ca să nu fim arși de flacăra adevărului, să fugim în brațele adevărului. Numai cine se contopește cu adevărul, făcându-se una cu el, este luminat, sfințit și fericit. Cine se deme de adevăr, ca să nu-l calce, nu se mai teme de amenințările minciunii. Cine se teme cu adevărat de Dumnezeu, nu se mai teme de oameni. Fă-ți prieten adevărul și atunci nu mai ai de cine să te temi. Numai cu adevărul este adevăratul câștig. cu minciuna totdeauna este pierdere. Viața cu adevărul o primești numai după ce ai murit față de minciună. Pâinea adevărului o pot mânca numai cei care sunt cu Isus și umblă cu el tot timpul. Adevărul poartă în sine toată frumusețea, lumina și fericirea. Adevărul poartă răsplata în sine. Dacă nu ai adevărul, poți să ai toată lumea de partea ta. Tot nu ai putere. Puterea și lumina le primești numai de la adevăr. Numai minciuna se jură ca să fie crezută. Ea caută cât mai multe proptele ca să stea în picioare. Adevărul n-are nevoie de proptele. El este un turn tare și nici o furtună nu-l clatină. Adevărul nu forțează niciodată ușa. Minciuna face lucrul acesta. Adevărul nu răpește libertatea unui om. Minciuna face lucrul acesta. Adevărul nu ia viața nimănui. Minciuna face lucrul acesta. Adevărul poate fi acoperit pentru un timp, dar nu zdrobit. Adevărul nu se descoperă celor grăbiți și ușuratici. Nu cunoașterea adevărului este lucrul cel mai greu, ci dorința sinceră după adevăr. Cel care dorește cu adevărat adevărul va ajunge să-l cunoască. Cine se împotrivește adevărului este dușmanul tuturor și al lui însuși. Cine nu este în adevăr este sigur în minciună, în rătăcire. Cale de mijloc nu există. Adevărul este căutat de puțini, pentru că puțini îi primesc condițiile. El are cu sine totdeauna crucea. Adevărul este o limbă comună pentru toți oamenii. Cine are urechi de auzit, îl înțelege oricine îi l-ar spune. Când vrei ca adevărul să slujească intereselor tale și nu tu să slujești intereselor adevărului, atunci nu vei ajunge niciodată la adevărata lui cunoaștere. Rostul omului pe pământ este numai unul, să caute adevărul, să-l cunoască și să se alipească de el cu toată ființa. Calea ce duce spre adevăr nu face cotituri. Adevărul are în sine puterea atrăgătoare. Puterea omului se află în căutarea adevărului și nu în așteptarea lui. O viață adevărată de cinste și dreptate nu se poate întemeia decât pe adevăr. Moral e numai adevărul și sfânt e numai el. Proclamarea adevărului e mereu solemnă pentru că adevărul e solemn. Ce rătăcire ciudată! Să faci mare din ce este mic și mic din ce este mare. Să micșorezi adevărul și să mărești neadevărul. Să dai viață veșnică pentru viață trecătoare și scurtă. Să dai un vas de aur pe unul de pământ? Ce rătăcire ciudată! Nu se poate renunța la adevăr de frica erorii și minciunii. Eroarea e pe urmele adevărului în vreme ce minciuna îl ascunde. Eroarea e o greșeală. Minciuna e un delict. Eroarea e o necunoaștere. Minciuna e imorală. Eroarea tânjește după adevăr în vreme ce răul se opune binelui. Pentru împărăția minciunii, adevărul este cel mai mare pericol, după cum lumina este dușmanul de moarte al întunericului. Învoirea cu păcatul este cea mai mare piedică pe drumul cunoașterii adevărului lui Dumnezeu. Cine respinge adevărul, rămâne cu rătăcirea. Mai ușor atingi inima unui dușman al adevărului decât să o miști pe a unui nepăsător. A tăinui adevărul înseamnă a îngropa aurul. Nimeni nu e iubit când strigă adevărul. Nu adevărul se teme de minciună, ci minciuna se teme de adevăr. Adevărul? Doar adevărul, da, doar adevărul ne poate elibera. Din cauza că adevărul e incomod, nu avem curajul să umblăm după el. După ce îl accepți, atunci începi să înțelegi binefacerile. Un popor mințit este tratat ca o ființă subdezvoltată mental, căreia degeaba îi spui adevărul despre lume și despre ea însăși, spunea un înțelept. Principalul obstacol pe care lumea îl pune în calea primirii harului și a adevărului lui Dumnezeu este religia ei. Omul primește adevărul până la marginea interesului său, mai departe filozofează. Ținuta dreapta a vieții, a vieții creștine, nu poate da nimeni decât adevărul. Adevărul stă în rațiune, nu în ceea ce ne dau simțurile. Ne apropiem de adevăr fugind de minciună. Dacă nu riști, nu poți ajunge la adevăr, la trăirea lui. Adevărul convinge, frumusețea se duce. Adevărul e ocolit numai de cei care se tem de el. Adevărul este gândul lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. Acest gând este în Hristos. Adevărul găsește deci desăvârșita sa expresie în Hristos, căci el însuși este adevărul. Să nu trecem la concluzii dacă n-am trecut mai întâi pe la argumente și documente. Dreptatea și adevărul cer lucrul acesta. Altfel totul se prăbușește în prăpastia minciunii spre câștigul diavolului. Lăudăm adevărul, dar îl lăsăm să moară de foame. Fără adevăr nu poți lupta contra minciunii. Adevărul dă lumina cunoașterii, îți dă putere și te face bun. Cel ce nu cunoaște adevărul acela nu poate nici să creadă cu adevărat, căci cunoștința premerge după fire credinței, căci cele spuse de scriptură au fost spuse nu numai ca să le înțelegem, ci ca să le facem. Adevărul poate umbla fără teamă și în haine vechi, de modate. Cel care tace în fața păcatului, a nedreptății și a învățăturii false, este străin de adevăr. Mai mult, este aliat cu vrăjmașul adevărului. Fără adevăr nu este iubirea adevărată. De dragul iubirii nu poți vorbi împotriva adevărului. Harul și adevărul sunt date de Dumnezeu celor zmeriți. Cu cât cineva ocupă funcții înalte, nu poate rămâne tot timpul credincios a adevărului, pentru că face compromisuri. Dacă nu are adevărul, nici harul nu se coboară asupra lui. Adevărul nu face târg, nu face compromis. Adevărul, prin însăși natura lui, este intolerant față de eroare. A nu lua nicio hotărâre față de adevărul noului testament înseamnă că ești hotărât împotriva lui. Nu pune tu semnul întrebării când Dumnezeu pune punct. Pentru a susține un adevăr trebuie să fii bine documentat. Adevărul este biruitor la vremea lui, chiar dacă temporar pare un învins. Nimic nu ne poate face mai mult bine decât adevărul simplu, așa cum ne este descoperit în cuvântul lui Dumnezeu. El este hrana sufletului nostru. Adevărul fără dragoste înșală, dragostea fără adevăr e o iluzie. Adevărul este cunoașterea exactă a lucrurilor reale și îndreptarea lor spre un scop bun. Adevărul nu cere niciodată să fie apărat cu sabia sau cu alte mijloace de luptă pe care le dă pământul și diavolul. El se apără prin însăși existența lui, chiar dacă este lovit și jocorit. Nici o poezie nu-i mai înaltă ca adevărul.